azinge kuwa na kodi ambayo imelipwa na wa Tanzania. Hii barabara leo isinge kuwepo. Na inawezekana wengine wanaweza akauliza kodi zetu zimeenda wapi? Mmoja muwaonyeshe barabara hii. kwamba hii ndiyo mfano wa kodi ni waombe Watanzania pote kuanzia Biaramo mpaka Tanzania yote tujishiriki kikamilifu katika kulipa kodi. Kwa sababu wapo baadhi ya wafanyabiashara wachache wanaona kodi si harali yao. Kwa Tanzania wa maisha ya kawaida wanalipa kodi, Ukienda kunywesha mafuta pale, kodi tiatu umeshalipa. Anayetakiwa mwenye sheri, airudishe ile kodi ulioilipa wewe kwa kunywesha mafuta, aipeleke serikalini. Ukienda tu kunywesha mafuta, umeshalipa kodi. Na ile pesa anabaki ni Rudi kwa sababu wewe ile kodi ukumlipa mwenye sheherini umeilipa serikali ili kusudi ile fedha ikanunue madawa hospitalini ikatengeneze mabaraabara ikasomeshe watoto mwenye sheri anaikatalia na kuikatalia pake ni kwa sababu hataki kununua mashine za IFD kwa sababu akiwa na mashine ya IFD akishakupa city ukishalipa tu ile kodi ya serikali inaingia moja kwa moja sasa natoa wito na nataka nilizungumza ili kwa uwaze kabisa wote wenyesheni wa waliopewa muda wa kuweka IFD wafanye hivyo na natoa maagizo kwa mawaziri wote waziri wa fedha na waziri wa viwanda wale watakao shindwa kuwa na hizo IFD wafutiwe leseni zao moja kwa moja yale yao wagayatumie kwenye shughuli nyingine Wakitaka wakafiatulie matofali na hili nasema natoa kumi 14 na wale wenyesheri wote wewe umekaa tato wewe uko miharamlo wewe uko kagera uko dar es salaam hakikisha kuna hiyo za yenu ya Kodi sio hera zao ni hera za watu maskini Ukienda kununu kununua mafuta umeshalipa kwamba hutu nachangia serikali ikafanye kazi wewe mfanya biashara na kodi ya watu masikini, nepa kwa hiyo atambue fanya biashara au wakafanye biashara nyingine wakafua samaki wakalime wakalimemati maji kule mkilima hakuna kodi. Na tumetoa kodi za wakulima wasinyanyaso kwa sababu imekuwa ni tabia mkulimo unatumpunga Unatundizi unatumpungatwapo unatumizitwako unatuharagetwako kodi hivyo nimesema ni marufuku kwa wakulima Tumetoa na tumefuta tozo 80 za mazao ya kilimo ukibeba mzigo wako na nazungumza hapa kwa watendaji wa kwa mikoa wa kwa wilaya wakurugenzi na watendaji wote wa serikali walizingatie hili ukimkuta mkulima amepakia tani moja ya mazao yake anasafirisha kutoka wilaya fulani kwenda wilaya nyingine hakuna kumdai kodi <coughs> pakia pikapi yako jaza mizigo yako hakuna wa kukuuliza na hawa walio na mazoe ya kuchukua kodi za wakulima nenda na wewe ukalime ujaze na wewe tani moja ya nenye ni waombe wakulima ukiwa una mazao yako mengi labda tani 20 usihangaike kupondisha lori la tani 20 chukua gari la tani moja teleka asubuhi tani moja ukirudi za nne upita na tani moja hapo hapo nikifika saa 6 tani moja nikifika saa 10 moja Baadhi ya na mbili, kisha tani moja, baada tani za 20 zote uzimalize. Kwenye uvuvi zaidi ya kodi tano tumezifuta.